الذين يقلن فزاد اغا خال کو يحاربون الله ورسوله ججگل کای الله او داغه دا پیغمبر سره د مسلمانانو وجل د مسلمانانو قتل کول د مسلمانانو شک کول د نسبت الله فلزان تو پیغمبر تکایخه ويصعن في الارض فسادا او کوشیش کوي پدمکه کی دروانی دشتګری کای حکم سده جزای سده اي قتلوا چې ودي وجه لشي قتل کړي او یسوال لبو یعنی پانسی کرشی او تو قطع آئی دیهم یعنی پری کرشی لاسوند آگئی کمانی اوم وار جو لهم پیدا آگئی من خلافینا دل بدل او ینفو یعنی لرک رشی من الاردی نزمکینا جلت دیو گردولشی دا دا دا چه قلقو سزا خوا مقبس امنو ذالک لهم خیزیون دا خود داید پار رسوائیدہ فی الدنیا پا دنیا کے ولهم فی الاخرتی عزام ن او دایره په اخرت کې عذاب نه وي دی الا الذين تابوا مگر هغه شکمان او ڈاکمار او په اتاریف چې توبه او من قبل ان تقدروا ما قدني اولاستاسنا علی ما غیرال دا د هغه خصوصي حکم دی دا چې جماعت ته چې په بل کې ګرځي لارو کې ناشي اشکی کوي او ټول جماعت ته با با اسلا او بشران دي په دین او سسایدا ذکر شو اگر کومات نیرولی دای مخه توبه او واسلانو کار سکری نو بس ماف تین دا دای دا خصوصي حکم نه کا وفال ابو ان الله غفور رحیم یقینا الله بغون که مهربان ده وشک یولاره دا مکټ کوي الله تالسلیز دی کوي یا ای الزینا عامر او دی مان خوندانو اتقوا الله د الله نو یری گئی دا الله محرمات پری دی وابتغوا الہی الوسیلتا او لٹووی اللہ تنیز دیکات دا اللہ او امیر کووی و جاہی دو جہاد کووی فی سبیلی پلار دا اللہ کے جہاد سم اطلاب دا اللہ دا حرام لدے نخلق منی کوي او د اللہ روا دے تخلق را بلی دا جہاد دے لہ اللہ کن تفلقون لدے دا پارا چتاسو کامیاب شئی اتاقو اللہ نمراسی دی نواہی اللہ دستا نمنا کڑی اپری دی او اب تغو الیه الوسیلہ ده مانا صدا اللہ تنی زیکتو کئی پسو پا ماموراتو آغاو کئی امر سره دا خلقو تورسوئی دا بدون ای منی کئی او نیک اعمال ورطو خیئی وسیلہ ستوئی وی لفظی مانا وصلا یسیلو وسیلتن نا مسال واوی دی مسال واوی دیتوئی چید آغی پا فا واو را نو وسلا یسیلو وسیلتن کے سراغلے واو راغلے مصالی واوی مانای صدا نزدیکات لفظی مانای نزدیکات شریعت کی وسیلت ستوئی نو مفسرین تمام لیکی ندی آیات تلان بے تفسیر مداریک روح المانی قرطبی انور تفاصیل چی اللہ کم شیزونا منع کری لیا غطا نکای انخلیتو نزدیکی گی او چی اللہ دا کمی باراک حکم کنے جداؤو وظ رجا حج زکات کارون حکارو نوکه هغه تکای انو پدیوته الله تعالی نزدیکه ګلو او چې خدای پاک در درتوي د ازما حرام خلکو ته بیان کچی منشی ازما د حلال خلکو ته بیان کچی وی کی آتا دا کار کارکای دعوتو دا امر بالمعروف ونه علی المنکر ولادات کاردې ته په الله تعالی نزدیکه ګلو دا شرعی مال له وسيله نه کا بلی دا کوی کوي نه چې د قبر شي ازا تا تا و ما تا خدای تا و ما له سوالوګه دا خو نه راوادي دا پوره تفصیل تفسیری روح المعانی د دې آیات تلانه لا تمام قسمونه د را راوستي دي وسیله بلا قسم نه یو شرعي وسیله نه د قران او سنت نه ثابته لا چې د الله اوامر کای نوایو نه زالو ساتي دا الله پاسمه خوشناب ان دا الله نه سوال کوي د دین کار کوي کا. انو دا شریعه وسیله دا ایاو دا چې توای مال دا د دوه جدا کارو کې ان دا خود قران او سنت کې ثابت نی دی وسیله بالذات اداران کې د مړي قبر له لور شي هغه ته تو مال سوالو کې ان دا تفسیر روح المانی لیکلي دا ناروادی خان دی وسیلو نظان ساتي ان الذين يقينن خلق كفروا چې کوفر کړل له ان لهم کچریشی دیلرا ما غافل ارضی په زمره کې جميعا ټول وَمِثْلُهُ او ذي مكي دي شي زونو غنتا کي ما هو دي کلا؟ سرا ليفتدو چې جرماله ورکي دی به پاغي سلام العذاب يوم القيامه د دې لپاره چې د عذاب دتې قیامت نه بچ شم ما تقبل منهم د دې نه بمنزور منزور درې ما لپاره کوم تاسو کې ختمې دلا ها نلته ويدي وکلا که لازمه کټول سر اسپيستاجي تي ورکای قبول بلی شيخه ولهم عذاب اليم دایته دا پر آزاد در نهاکته یریدون اخرجو ای جوز بلا النار وردو ذخن و ما هم بخارجین منها لذيذ وتلك الاخر و لهم عذاب لقيم عدل العذاب هميشه الکا سوره مائده کی حلال و حرام و او حدود بایلی ما کی حد بیان کده قطاع او حق بیانای د سارق او د سرقې تعریف وکਹਾو کتاب السرقه کې کړه یو مال چې د هغه مقدار ده د لس روپو شرعي او برابر یا د سیوا کم نه او هغه محبوز ځای کې پروت ته کې ساتي او پاکه ځای ته د تلو چې حق نشته چلو شي یو عام منډایي یو جمعاتي یو جري ورسوک ورتلی شي لږه ځای یو خصوصی ځای او تعالی دی ورتا چولی یاد پلوکر درولې او دا غی مقدار سی د لسو روپو شرعي برابر یا سی او دا په خفیہ طریقې سره سو پټ کی او دو ځګوان په ګلاو کی دا غلاس پکټ کیږي خو کله لا سونه کبي یا داسې زنه اخلا او کړه چې هغه ته عوام خلک زی لکه دکان شو یا جمعات شو یا اوجر شو یا هوټل شو یا منډایای شو نو کاری حرام کړي دي خدای لاس پته دي شي پرې کړي دي یا اعدادی شیشک اخلاوق راګر چې پزرکونو عدالت کولو دا خو په یوه کې ټول مسلمانان شریکو لکه سرکاري خزاله او سرکاري ونه دا اعداده شپې پټی کړی نو کاري حرام کړي له خدا سزا د لاس پرکولو پیشته اولي ای که اشتباره لکنه د پکه حق ده چې وایدا خو دلولو حق ده نو کاري حرام کړي له خیانت کړي او سزا په دلاس پرکولو دره دیخه په دې ده و کو اخلاق اول کې سړې و سارق تو اخلاق اول کې قضا کله چې د اخلاق کی او ثابت شي په طور پرې کوي تاسو اې دیو مال اسنادت دی دواره د مال ونه جزاءن بدل اورته اور کولی شي بدلا ولي بما سبا په سبب دا اخلاق کې دی نکالن د پاره د عبرت من الله دې الله دې طرف نه خلک عبرت واخلي والله عزيز حكيم الله زو رو رو خدمت ذات دلیا په شوي په ملکی ودا قانوني ښا له شته دعوه نه نومو مسلمانانو مسلمانانو باندې دا فرض دي چې کوي بل دا حکومت په جوړای نو فامنتا وا چا چتوب واصله مين با دي ظلمي پس استقلالاتنا واصله خپل عملی ټیکو ولک پلاست پتوغو ولاسما لاس فرکو نباف کیږي خجمه استوبه استنا لاس بت پر کیږي او چې د جنیس شیخ لا کړې هغه به واپس کیږي فإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ يَقِينًا اللَّهُ به توبه قبول کړي تو إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ په کول کې مهربان دي الم تعلم آيتن پهوي کې دا چې قانون چې لاس پته کټکای دا سوک کړي یاتي سوق بادشاہ د آسمانونو د زمکي ان الله یقینا ان له دلر ملکو سماواتی بادشایدات مانونو والارد دزمکو دا یعزیبو سزاور کئی من یشاو چاہتا چهو چې د قانون برابری ویا فرو بخنه کئی لی من یشا چاہتا چهو غاری واللہو علا کنی شئن قدیر اللہ پرشی ساقت لنو کئی دے پیغمبر تا یا ایوه الرسولو عود اللہ را لیگلی شیو پیغمبرا لا یحظن که خفدین کی تالرا اللذین آخالک د ساارونه چې غې تاج کوي فلکوورې پهخورلو د کوفر کې منللهنا دغ خلکوونه حالو چې وغئ عمل نه من قالو آمن ایمان را وړه دی بیا افیم په خللو پلو ولم تو ایمان ل را وړی قلو بزروو دغ منافقانڅ کوي په مل کې ې خورورئ پ خللی زه مومللم کې ن شته نو دی ته مناف کو دی ملکې و د الله کا نهاف من اللذینا دا ومن اللذینا دا آغا خلکونا هادو چی یهودیان دی سمع او اونا وکی خدون کی دی لیل کذبی دا دی دا او پتا دروغ جوړ جون کی سمع او اونا وکی خدون کی دی جاسوسان دی لی قوم دا دا سی خلکو دا پارا آخرینا چی اغا دی لم یعطو ک تا تا دی را گلی لی قریزاو دا, دا بنی نزورو نزیر اخپل, اخپل کورنائی که اے, اے یو قانو او بانو نزیر کب زوریو ایسی که من ستاسو نسوکو وجو اغا پا مقابلہ که من دو وجو قوریزا وارتوی او که اغا پا مقابلہ که من تازل دیت در گو اگر تازل من وجل بانو نزیر اولا که قوریزا ووجل لو یا با دیو پا دو وجو اغا دیت چه کم دی اغا با دو چند را کول اغا مالدار سری چه زنا اکلا لابسو پخار بے سور که او حالکان الکل به ور پسیتہ شور به وکا غریب بچ وکڑا اناګه به نه جام کاو نو دایرا مالدار زړپ کیسه لا کړیوہ ش... بادشاہ زوی س... دغه اله پیغمبر ته ورزای کله دل لزو غریبانانو که غیرت پیدا شي چې دانا کالون دیو مالدار د پاره یهودې غریب د پاره بلې ورزای پیغمبر علی اسلام لزور د هغه بولان ورته ورشي او کله مندر ته سوای د پیسہ لا نو وی اګه دا ندر کئ او بیا به نه خپل قانون به پینافس کو لا الله دا شیخ اغي باندې رد کئ لمیا چوک مولانا رالیګری پخپل نه دی راغلی ستا پراتلو ورتسان پخخ کاری تا له نه راضی یحرفون الکلمه بل لا يحكمون د الله من بعد ما ذیه پسته سایرو دا کینا الک شادی شودا زنا وکړه نو حکم ادا دې پر جمع کیږي با دیوینا مالدار جدا حکم دې د غریب جدا حکم نه دا خو یو یقولوا لا وائدی چاته د جاسوسانو ته لا تاته چرالی گلی ال او تیتم کچاره در کړی شتاځه 10000 د زمونږه پیسې لا فخذوه رواخل یګی له عمل پیو و ائلم تو تو کچاره در کړی شتاځه 10000 د زمونږه پیسې لا فخذرو د پیغمبر د پیسو نه نه زالو ساتي و ما یرید الاو چاله چوغوالی الله فتنته بلا ركن لاغ فلا تملك له چره اختيار نه لري پیغمبره لهو غلرا من الله اذا الله نه شي المابلي اولائك دغه خلق اولائك الذين خلقته لم يريد الله چې نغاري الله ان يطهر قلوبهم چې پاکی سو ژوندې دای لهون في الدنيا خيزن دای لهره دنیا کی شرمنده دي او لهون في الاخره عذاب دایره دا پر فاخرت کې عذاب لوې دی سم بح انہوں للكذیب ودی ساخبر ته دی دایره شي پتا درو جوړ کی اګ کالونا ډېر کولون کی دي له سحت ریشوته حرام او حرامو لরাল او د یهودو کار سره ریشوته او سودونو خريقه ریشوته سحت اولوي سحت به خلایته وي پر ریشوته پالې نو قانون خطا فاجا او کا کچری دایره لتا تا فاکوم پیسال او کا باینم په میاند دایکي تا اختیار ده او اراد یا مخوالو علهم د دینه و ان ته اراد کته مخوالای علهم د پی صلیل د دینه فلن یضرک چره نقصان نشی رسول هغه یتا ته شئی المابلی یهودا راشی او دارانګه اخلاق راشی چې تاسو وطن کې ده اتا غیله پیسه لکنه تاسو اختیار ده کای ولاو کنه ک او ک چره ته پیسه لکای دا غی فقانون بنکه و قرآن او سنت پکایخه حدايوې بایچې د پښتنو سره لار یې غوښته مې نه نه خوای چې کله لار دار عليګلې دی په دې باندې وکا یي دراغه هاه ازموند پیسې لاو کړي د دوړو اندوان په میاس کې راتوب راغی په ګرن کای نه نه تبوله په قران کای ځکه چې په بل شي زول پیسې لاو کړي پیسې په بل شي نشته او مې يبت غير الاسلام دينا فلا يقبل منها ته مسلمان چې پیسې لا اگر کړه کافيري له قرآن به ورلګي اکرې ورتواي زه وَيَنْتَهُرُ إِلَيْهِمْ أَغَتَمَخَلَ دَینَائَنَا إِلَکُمْ فَلَا يَدُرُّکُم شَيْءٌ لَوْ چَرِيَ غَی نُکْسَانِ شِی رَسُولِ تَآتَا وَإِنْ حَکَمْتَ تا وَکَتَبْتَ فاحْکُمْ بِالْعَدْلِ وَقَامُوا بِالْقِسْطِ فَإِنْ کَذَّبُوا وَتَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ عَلِکَا تِیسَلَچِ دَکافِر کَے کا تَالَا راضی رَلاغَی پَدرَن بَنَکَے رَلاغَی پَتَورَاتِ انجیل بَنَکَے اَو ان الله يحب المقتصدين يقين ان الله هو كل انصاف كون کی او تاوانی پیسلی کی گئی اپ پیسلا کو تورات کیشتے واقعی تا حال ندی نو پتہ بسوتی وکیف یحکمون یحکمونک سرنگی واگئی پیسلا كون کہو گرځی تعالرا ویندہم حال دای فی ها پدگا تورات کے حکم اللہ <سؤال> پیسل دا اللہ دا خمی تولونا بیاغی گرزی من بعد ذالکا پس تا پیسلی دا توراتنا وما اولائی کبی المؤمنین نلی دا خلق ایمان رانون کی انان زنن توراتا یقینن منگ را لے گلے تورات فی ها پا تورات کے یهودن ہدایت تے ولورن اور نادان اللہ احکام ودر تخیو دلائل ودر تخکا رکی یحکو بیہا پیسلکی پدیسرا النبی یو پیغمبران کم پیغمبران الذين اسلموا هغه پیغمبران چې هغه یې ست خدای عطا راقید احترازي دے ندا قید ماده حد الله د خپل پیغمبرانو تعریف کوي چې زموږ ټول پیغمبران زموږ احکام ته تیار دي دا نه چې کنه قید احترازي دے چې زموږ زنه پیغمبران تابعدار دي او زنه نه ندا قید ماده حد هغه تعریف او صفت الله کوي الک پی صلی الله کوي لذین خلقوا لها ها دوی يهوديان دي نو کالک پیغمبر نی نو بیا بسوک پیسه لکای ور ربانیون لا او پیسه لکای رب والا خلل والاحبار و علماء فرق ما بین ربانیون کی او د احبارو کی صدے وای ربانیین اغه علماء درس و تدریس کار وی. او چې عقید درس درس او تدریس نه کای فل نفلی روجی نی او تلاوتونه کای د قبل کتاب او نفلی عبادت کای دي تر او احبار جمع د دا حبر د دا حبر چاته وي فرض ګنزنه کوي روجي نيوي فلور د قران ايالات تورات انجيل درس او تدريس کوي لګلول تیزان دور نه اوسګار کړي ولې دا پويږي يا ربانين رب اغه چاته وي چې اغه خدا علم ورکړي داسې چې اغه مرتبطه اشتیاق طرفي ده نه دا, دا, دا مسائل د قرانه او سنت یا تورات او انجيل دراو دا داسي چې داغي وجود نشته ولیکن داغي باندې قیاس کوي سوات لب دلائل و تمعلوم دی بجتہیدین دی او احبار نمالات عام عالم دے الیک دا ربانییو دا احبار غلی کسا لے کئی دماء پا سبب دا گئی اس تحفیظو چی دا دین طلب کرای شویرے دا ساتلو د ساتلو من کتاب الله د کتاب دا اللہ استحفاظ تا تا وی عالم تا وی زمان کتاب بگورتا ساتیخا دا دے الفاظ چیدر نسو بدل نکی صحیح تلاوت مورتا خائے او د دې احکام کې ستاسو بدل لکی د دې معنا چې ستانه بدل لکی دا, دا په عالم فرض دی کا په داسې زمانه کې دا چې خلق راوزی دا الله د کتاب تلاوت غلط کوي درې به ورته ټیک کړي کړه احکام راځو بدل او ترجمه غلط کیږي په عالم دا فرض دی چې دا الله د کتاب حفاظت کوي وکالو دی علیه پاغي شهدا اپویا فلا تخشوا الناس الګ چې سپېس لیکند دا کولې چې خلق دې پریدي لا وی فلا تخشوا الله سب تاسو مې ریګي ده خلکونه واخښونی زمانو ریګي آیا غره کله کله فکر شوتی وې ولکه پټکه هغه ته واستای پټکه دې سبکا ناغه ورته بیګه غور أغلی هغه چولید نه اشارهن قبرې دې یو ول پټکه ورکل شي ما په هټیو پیسه لکه نو بل زور اور راغه خوای ولا ورکا چې مالبا کای نه دال پټکه کله چې پیسه نیته کینات چې د غوانه خو دې له دوت اشاره تل یستای پټ کې د سمکا مطلب دا چې ما پټ کې درکړې پیسې لکوا انا هغه ته غریب کارو اگر ته سېبو دا بهګه وګواځولې رزه دې هغه بټ مت ختم کړې له دا شبنه نه نېږي دا بس په وړو کې نو هوا ته راغلي دا ولا تشتروتا صبحلې بیاياتي زموږ په حکمونو ثمنن دنیا قليلا چې لګرا وملم يحكم چا چې پیسې بې ما په کتابو انزل الله چې الله تعالی غللې فاولائک ندغ خلق همول کافرولم دای کافراندی سورت د الله په کتاب کې سلام لګایو نو خدای ورته سووي همول کافرولم دای کافراندی دا کوم ځای کې دی دا سورې مایده کې دی سوره مائده وې دې دې خلکو تکاپران وې والګو دا درکړه دا بوځه خلکو دې ګرام مسلمان ما کې زوي دا کې زوي ګرام باندې قرآن ورته دا غوسته مسلمانانو پیسه لري مسلمانانو وطن کې حکومت تلان دې دې احکام په نافذ کیږي دانه دې دار حرب کې دا غره دلته تا ته ایمالته صلو کا کتاب کې تا مختل شکنه او ذرات له خپل یادو ما لا یادو منجا وملم يحكم چا چ بي سلام نکړه به پا کتاب انزل الله چې الله را کوشکړالي غلي قران فولائکان دغه بي سلام نکول کی غمل کافر الهم ديد کافر څنګه سو کوم دی نو علما د کفر د بچول نه معنا کوي چې پیښلنه کړو دا, دا عمل شو وانداده هغه خجوده شو د الله د آیاتو نه تفاسری کې پیښل د دنیا د وجنه نه کوي دنیا ستانه دنیاشته نه سشته دي د سره قانون کای نه پیښلی پی نه کوي تلیلا باندې وقف یاد دی کنه دې نو سره پیښل یا د دې وجنه نه کوي چې ریږي د دې وجنه کوي چې دولت او پیڅي غرضي آیات دې وجنه چاډه دي ته قانون نه نو حکم عام شخا ماکی امنا کو یاریگا ما دیم نیمنا که دنیا لالک توجی نوانو ری نو درم سوئی که پیسالا دیو نکران نو کافی ری نو علاکہ پیسالے پا قرآن نکل دا گناہ کبیره دی پا حدیث بانے نکل دا گناہ کبیرہ دی نو گناہ کبیرہ بانے اہل سنت وی سرے کافیر کی گی نا نو بیا پیولی اللہ پیس حکم کئی جتا کافی ری رست بوئی ظالم دا ظلم او دا, دا فسق او دا کفر یو مانا دا الفاظی تو جدا جدا تو مانا یو دا پورا ظلم کفر دے پورا فسق کفر دے او کفر خو خود کفر دے نووی دا دی مطلب و ومن لم یحکم ومن لم یعتقد سوک یقیدن ساتی دا کتاب دا حق والی دے کافر دے ها کافر دے ذات الله کتاب دې خو پی پیغام ان لكم پیسه له کوم نو کافر نه دي هغه ګناغاران نه غټ ګناغار دي آیات معنا بیا دا کیخه ورک خو بیا په ټولو مسلمانان کافر شو نشو په دې نه پوي کې وه ته شوي بیا په مونږ دې آیات حکم ظاهري ته وګور ټول کافرانی څو دې پیسه له کوي لدل دې ملم مل يحكمنا مطلب سره ملم یا تاقيدو سوکه دا الله د کتاب د حقانیت عاقدان ساتي ات غلط کو اجلال الله کتاب نه ده نه ده کافر دي نو باقي پات يو شو پیسه لپن کوي نو صحونه انګار نو کافر ورته نو... نوایو او صحونه انګار دي هلي زکه د الله کتاب پیسه لکول دا ګناي کبیره دي او ګناي کبیره والی سره کافر کی ګنا له کې اوسره قتلک الخلاصه پاک ورته مؤمن نوئ سورہ حجرات پر تراشی کچره دو مسلمانانو جګړه وکړه یو بل یو وجه لخرے ورته مؤمنان وای کلا سره دینه چې گناہ کبیر zina گناہ کبیره له دی. او دکړه نخره ورته بیا مؤمن نوئ اغلا گناہ کبیره له اغلا وکړه نخره ورته مؤمن وای کلا لدارنګ د الله په کتاب ته سلام نه کئ نه نو دهم گناہ کبیره غټ او کافر ورته نه به ورته پاتہ صورت کې جدید تاسو کو وحشانا ظالما قانون وين دې کافر شو انکار او انکار ته وکړي چې دا د کتاب نه یې منغان نه مونږ کافر شو نو مطلب وو شوي او کته چې نه د ګنا او مخلاصته د ګنا له یوه مسلمان چې د الله په کتاب پیښلنه کې بادشاه قاضي مسلمان له دې مجرم دې غټ ګونات وي وملم يحكم جاءت اعتقاد السلطو په سلامونه کلا پڅور دی اعتقاد بما پاګيال زل الله چې الله تعالی غوولایکهم والكافرون ودغه ښکسان دي کافران نو په سبق لا تي جاي وي چې دا سي خپل نمائندگان اونې بو دغه قوم او سوبای سملای تھا چې دا لوستو چې لړش نو د الله قانون بنافس کای نور بالا غې مالو چې دپ اوکي ودته نه کان خلک دا لګل په کار د کوئ په د ګوننا کې ټول پراتي او چې چا داسې خلکو له ورکو چې هغې و زمن د الله د قانون سره هس کار نه او اوهغ کمې پصلی کوئ د د په کې صدار د په ګړ کې کارره ګنا کوي نه دا د رای خاونو ال دا د بیحت خاون پهې ګناګار د ګورخ په کوس پهلارو پ په تعونو پهکوونو په کالیجو ګوره نهخلا کېږئ دا کاافرانو کوي لمنږ د ښ کوئ اصل مقصد بدای چې تخپله رای ورکي تبعت کای یا نمائند سرا نو دا غبم دای چې زما با ایمان دای کی زما ار حل کو تداخل راي ور چی لا قانون بلافسکی قران او سنت وکتبنا علیہم و قرر کریو منگ پا دئی فی آت تورات و انجیل کی انن نفس بن نفس و جلی و سی او ناس پا بلد نفس کی والعائنا یستی وشی سترگا بالعائنی پا بلد سترگا کی والانف اپریکول وشی پوزا بالانفی پا بلد پوزی کی والعزنا کٹکول وشی غوغ بالعزنی پا بلد غوغ کی و سن نوی سن او یستی وشی غاقو یو زدی دل پزور غاقو باسی یو خو ڈاکتر دیکنن تی در وی استهبجی په بنددا د کاکی ول جروحه او زخونا احساس پدې کې برابر والره زخمی کړه دورو په کې چالو چړکه ماڼډې څوبې د تراتې ځي حکمتی وقت اوخه خبره ده چې ما فيه کا فمن تصدق به چا چې بخنو کړه پدی وی وجدي سرګې دلاوې استره تواي ما بخلې فوزې دلې پریږه ما بخلې واګې ما بخلې واخې زخ نکړې ما بخلې قرآن دې ته ترغيب ورکړي ابا خا خا ما هو افسدا داخوری جول <سؤال> ده گناه دی ده بخل <سؤال> کی ومن لم <سؤال> یحکم چاچه پی سلاو نکلا ما پا کتاب انزل الله <سؤال> چې الله را لیگنی دی فاولای که همو الظالمون نا دادی ظالمان پورا ظالمان سی کافر او مل قانون دانی نو دادی ظالمان کعقیده دائی چی لیتا غلط ویده دی نا انکار کنو کافر دو شو سوی پینتالی سایات و او ایداز من قرآن ده وی قرآن لو به خایما تکم ځای منی ته ما دا ځان سره ځل کې کې نه وای چې زمما کار بدای چې زمو په دې ملک دا الله کتاب نافخ قوم لار قصي رستو خبرې دي دا یو کہانی کړو زسالګونان غاری وبات زسالګونان غاری اګه داسې خلق الله ورکو چې دا غي منشور او دستور دی چې نه به زمونږ دي سرسکار نشته انو پاگئی که باقایده چی آگا کم خلاف کار کئی دوستا پا کیسا نا که خزیور کرئی رایا اوٹو او که تاور کرئی دو سو پون داغور لڑی کئی دوستا پا کیسا نا تھا پا دی پوئی گئی نگو را داغور رای پا دیملکی لاللہ قانون نافذ کئی واغا قفائنا آو ورپسی راولی گلمن علا آثارهم پا نخش قدم دو پیغمبرانو بیعیس اپنی مریم عیسیٰ چیزوین مریم دے مصدقاً تصدیق که انکه لما کتابونو باین ادائه چمخی دن دی ملت توراتی تورات و آتا ایناو الانجیلا ورکر مندت انجیل فیه هدن پدیک دلائلو و نورن و رناوہ هدن پدیک داقیدی خبریوی آو نورن پدیک رناوہ دلائلو و مصدقاً تصدیق که انکه نعیسیٰ السلام لما باین ایدائی هی دا اغای کتابونو چی محکید دنا او مست تصدیق کونکه دا انجیلو دا اغای کتابونو چی محکیدو انجیلنا ملت توراتی چی تورات تی وو دن هدایتو وماو عزتو نو پنو نسیتو للمتقین فایدا ومتقیانو تا ولی احکم پیسه بما پاگی انزلاللہو الله چا اللہ را لیگلیل پی انجیلو کی وما لم یحکم چاچی پیسنو دما په کتاب انزل الله چې الله تعالی غلده فاولائک هم الفاسقون نو دا کسان دی پوره فاسقان کافرانو او که عقیده په ساتي چې حق ته ادياب او عمل لګي نو غټ ګنان دي فاسقان سوزل شو وین ها 47 44 او 45 او 47 تمرات کی د آیات ساتایخه او د ملک بدا کوشش کوی الا با پک را چې د الله آ, قانون قانون بنافسکو قران او سنت علاغي به بچکی وره دی وعیدونه وانزلنا الکتاب را لکلم تاسو قران بالحق د قران را لګل تاسو پر اختیار دی بالحق را لګل قران د پاره د بیان د حق و صدقا فلاس حال کی دا کتاب تصدیق کئ لمادا کتاب نو بیان دی ہے چدا در ما کی دی منل کتاب دی کتابونو نا ومحیمنن اده خ ساتن کله علیه د تیر شو کتابونو وعامل سته وې دې غا باندې پا کتاب کې څه غلطي ملتي څوک کوي او قران اصول اګه ذکر کوي دې په دې غا باندې فقوم په سلاوګه بایلون کی پسو بما انزل الله اله بما انزل الله پاږي الله را لګلې تا تا الکه نو قران سنت با لدا و و و او تل قرآن سنت عالم په سلادا مخالفین يهود رسالو او خلقتي اهلي مدو دلتري پس کوي په قران او سنت خا نو پورته لاورتانو پالاري دا لاورتانو لار د سوره باورکای پیغمبر تعالی وای چې مار علیګل اتداغه امتی کړه ولا تتب تمزا احوا احب د دای خواہشات او پسې احوا ستوي وې نمل او دستور قانون د دې پسې مزه ای عم ما جاءک من الحق فداه حال کی چې وای تعالی ر د حقنا خلق مشران بر آجو بشی ا دې ملک سلاری غبکه خوای پسې مزه قران و آرائی، دا و آرائی. دا او سنت نه تا اړي پیغمبر د يهودا نه سوال و تام وړي لکلل حريولا جان نه اگر ذوليدي ملکو استادنه شرعتا قارا احکام ومنها جاءو لار دتلو حريو د پارا د قران ها شرع او تسئولي وي قارا احکام دي عمل په الاراده ذاتي ده دستور ده والا ان شاء الله ک الله گفتله لجعلکم امه تا غرزولی بیتاس ټوله واحد تن یو ولیکن لیبلوکم لیکن الله زميږه پتاسو فيما پای کی عطا کوم کتابونه درکې دي فاستبقوا الخيرات غرچه یا غروتا الا الله مخکې شي غروتا الا الله مرجو کوم الله تاسو واپس راځئ جميع غوند وجد الله کتاب او سنت په ملک نه نافیس لټول با الله تعالیٰ ان تاسو په صدر نه کوي فینبئکم لو خبرایته تاسو به ماپا کنتم فی تختلፉ چې وای تاسو پای کې اختلاف کول کی او ان حکم کا باینا هم په میان زده کی به ماپا کتاب انزل الله چې الله تعالی غلره ولا تتبی احواهم ا مژد دای جوړ شوې قالول په せه اواز ته وای باندې د ځان له جوړ کړه لامل ته چالو له پاړه دې په تفسیر ابن کثیر ندایاتول لکی نا تاتاریانو په واخ کې جنگ جنگیس خان او علاکو خان دیو ادا خلکو ناغه داغه زمانه لپاره یو قانون جوړ کړو چې داغه قانون مو یا ساقو لکه موږ ورته تعزیرات وسوایو یا ساق داغه نیمو نا جوړ د چانو د یهودیات نه د نصراینیت نه او اسلام نه عذا خپل طبيعت احتابي پکې خيغه له اروپ خلکو هغه منعوخ تا تاریا نو وقته چنگیز خان دي علاکو خان دي دالو ظالم التیرشی دیخه انه دې قانون جو کړه نو می یا ساقو یا ساق قانون جوړ د یهودیت نو صديه يهوديان نه راغستو صدناصرانيت نه اغې نه راغستو اصفه کې د اسلام احتابو آدابې پخل کو ناقص کاو نو دې ته سوې پسې مزا وسم دا <تصفح> با... ما داب مسلمانانو وټان کې دا ده ولا تتب تمزا اهوا اح خواہشات د دې پسي وحذرهم شانتي او ساته ايفتيرو کا اصلي نه چیږي تاواري انبازيما د بازي حکم اغینان زر الله الایکا چتات الله رالي ګره ده فاين تولوک دیو ګرزيدو فالم پوشالما يريد الله يقين الله ان يصيبهم شو ای بازی سنوبیهم فا بازی گناہ انو دی و این کثیرم من الناسی یقیناً دیر دا خلقنا لفاسقون خامخاوتن کی دا اللہ دا احکامنا اس خلق سوئی وی اکثر چی سیاغ بکو قرآن پا اثریت پانی رد کئی خوا حق پسی بذیر که یوی اگدوئی افا حکمل جاہیلیتی ندی آیات تلان دی تفسیر امن کسیر کچاس رئی کنا و دی آیات تلان دی لکی افا ایا پیسالاده نه په وياي جاهليت زته وي و قران او سنت نه خلاف قانون جوړشه ديته جاهليت وي يبغونا داخله التي ومن احسنوا صبت خستا من الله الا لنا حكما د لهدا پیسالینا له قوم یوقنون خو فائدته دی هغه خلق او ته چی یقین ساتي الله یما ولادر د انصاف کتاب را لګلې یا ای الذین آمنو دیات چی سوئی یهودنا سوالا ګرستګو سې دوشه دی پسی لار نشی یا ایو اللذین آمنو او دیبان خاندانو لا تتخذو لیهودا منی ویهودیان ونسوارا لسوارا اولیاء آدر دوستانو بعدو هم سنی ده دینا اولیاء اوباز دوستان ده دز... ضروری ومن یتولا هم کم مسلمان چی دوستی اکرا ده یهودو نسوارا و سرا ملکم ستاسو نا فا انهو یقینندگا کس منو هم ده دینا دے دیوم یهودیو نسرانی دے شاوزه وګولای کی پرادی دي اغایل کار کو ان الله یقینن الله لا یادل قوم الظالمین توفیق او تهدایت نور کی اغه قوم ظالمان او تعال یا ظالمان دي چې خدای ملکای نبکد او سراب جولای کی بروتیا محبت تو مسلمانانو کی مواثقانه جوړشتې الکه يهودن درې سو وی د سوي ماته کو پریده چې زې واور زانډي بچ گئی نا غیلہ کارولې کوي مسلمان ولول دي وي لړکا وميته ولهم ملک د قرآن دې دای کې بسکای وميته ولهم ملک چاته ظلم محبت سات دي يهودو نصر او سرا فإنه دغد ظلم محمد کول کې يهوديو نصراني سلام ملهم د دینه دې ان الله بیشک الله لا يعذ القوم الظالمين توفيق نور که يا خلق ظالمان الطال فتعل الذين تبون يا خالد في قلوبهم مرض يظهرون دعيك منافقات يسارعون غيتلوار که فيه ددپ دوستاي د جولای که پروزی اچتور توا داولیکه و لسان لا خبر يقولون ويغي وجواب المؤمنان هوتا توصی بله چې را بررسسیږې من ته داتون د غنمموپابدي د اختتصادی پابنددي دا به رابانې او لګي نه منځکه د سره دوستې کوو دا یرزتول مسیبت ته داپله معله غنم به بیا نه را کوئ په خوانه یو د ن سواره مالدارې اټاییا دوکان ب کول نه دا کهجرې منږ د غ محبت نه سااتو ل بیا به د ورو بوج نه را کوئ په زمانه کې د دایرې معه مفیر ل اقتصادي پابنده برابر باندې ولګي دا بیا وسه کو ارګه پټ ته وسره کنه وزون دا وای دایره هغه مصیبت ته وای چې ګرزي سړی په سیګه دا بیا وسه کو سبا خرو الله وای زمو کم کنه وګړه سمو بینشو زمو باو کم فاص الله امید ته چې الله ايات يراولي بالفتح په ګټي سره تابزور اور کی او امران یا په حکم سره مالی غنیمت بین عندي د خپل طرفنه الله به مالو له د زیات پی فيصبحوا زی وبغرد دغا منافقان علاما پاغي اثروا چې هغه پټکړي دي ف1000 پزرو خپلو کې ناديب خپل مالا هغه زروتې محبت کافر سره يهودي سره پټکړي د وخت عبادت دا اوس په دې سماله کې ولي هر ځای یې بیا با سخروا په بلد ورابادي لګي تجارت پر علا باندې دا هغه زور دې ولذين يا کی مسلمانان خپل تعلقات جوړ کړئ کرا ایس نیشته ولک بزان سختي تورکل کرا ويقول الذين آمنوا ويبا خلقت ایمان را ولده آؤلاء الذين اداغه خلقت اپسبو چې دې قسمونه خو بالله بالله جاهر ایمانهم خلق قسمونه د دې سبوی مؤمنان ته انه لمعكم یقینا د لمن تاسریو حبطت اعمالهم ظاهری کارونه ده دای فاسبه او خاصرید اوږر دې دل تاوانیا له دایاتیات ساتایخه ها جی دا بره او زی مون بلې او من داوی لګي خو روباسو مون زکرای سره مینه محبت ساتوخه نامه دا وګورای کنا یا ای الذین آمنوش پال زنا بیا یا ای الذین آمنو او دی ایمان خانه نه نالو مایرتاجا سوخیو ګرځید منکم تاسو نه هان دی دی د خپل دین اسلام نه لحس پروالشت گرزی دی ولی فصوفی اتی اللہو <سؤال> زردتی را پیدا بکی اللہ <سؤال> را بولی اللہ بی قوم اللہ تی خلق یحبوهم که اللہ بمین ساتی آغا خلقو سرا ویحبونه اغی بمین ساتی دا اللہ سرا ازلت نرمکون کی بئی علی المؤمنین اپا مومنانو عزت سختی بکی علی الكافرین فٹولو کافرانو یہودو نسواراؤ صحاب اللہ را استلو یو جاہی دونا جہاد بکی سيل الله پاررض الله کې ولا یقازونه غ بنیريږي لا متلاائم د ملامت د ملامت ګنا غ کفضل الله داسې فونه خو فض الله الله د ؤتي الله ورکي د لله من شاء چاله چغاړي والله اس الله کولا فضل وال د عم پو د الماوللي ک یېن دوستستسو الله والله د. و رسول ها دا اللہ پیغمبر ده و اللذین او آقا خلق ده آمن او چه اقا ایمان را اوڑه ده که تواجه زمان دو سوک ده خدای و ایزا زمان پیغمبر اپا دی دنیا دی چه کم مومنان دی اقا اگر دا مومنان و کارسه مومن خورسه چه موز که ای از زکات ورکای نو دا ایمان دا نخل سری پی پتا لگیم اللذین دا مومنان آقا خلق ده یقیمون از سلاتا و هم او حال دا چې دی رکوک اون کی رسمت لب پر رکوک زکاة ورکی بعد خلکو دا روایت اگر حضرت علی سے پر رکوک ورکول ننوے دا سنه و هم لا دا غموز تفصیل الله اللہ ترکوک ای و من یتول اللہ و چا چی دوسی اکڑا دا د و دا اگه دا پیغمبر سرا واللذی را آمنو دوسی اکڑا دا مومنانو سرا دا دا اللہ ڈالا او دا اللہ ڈالا فا انہا حزب اللہ همو الغالبون یقینا ڈالا دا اللہ اگا خزورور کی دن کی دا تا لکہ دا یہودو نسواراو کار سدے ستا دن پوریٹو کے مسخری یا ایو اللذی را لا ت تخیزو ل نه مننیغ خلکو له تخصو دی نه کوم چای ګړې ستاسو دیین اوزون ټوکې کلی شوې لبي دا چې داستاسودنپور ټوکې کوي دا سووکي منن الذينا دا, من دا خلکو لري او تل کتابه چای ته کتاب وړکې شې وال کاذرینا او نورکافراندي اوړیا عدوستانی مننی وي دا د لا ت دا پارا مفول شو لا ت الذين اتخذوا دينكم هو زعم ولاعبا من الذين له الكتاب من قبلكم لكم فلا سو اولياء واتقوا دا الله ان الله يري كل شيء فيديل كلتمير كچريتاس مومناد الکه بوس پوری باغ پوری ټوکی وايزا نه عادیتم کله چتاسو आवाज کيله صلاتي مانزتا کم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اتتخذوها دیوری وغیرها حزبان تو کی کړی شي ولای باولبی ذلک داولی بانهم یقینا دیجری قام ذات غلطه لا عاقلون چې دې نه پیژنې کلمې توحید الکه باندې اقامت کې خدای الله توحید بیانېږي نو ته الله توحید نه پیژنې نو ټوکی ور پوری کای او مسلمانان بیاوي وېدار سي اشار ملي درې خود بر ګورو نه دا متوخه اوریل نو اله چتا له سپیکر باندې ټول په یو ټیم باندې وای ان ټول په یو ځای دي کله سپیکر دې نه غسته نه ټول به تا نه غوړو نه غسته دې اون دي نو باندې پټې نه وای نو چې وای ان تور پره وای ما هر شي ځا شر لګله خود بندو مینه د مسخره کوي د مکه وای خدین پوری الله اکبر جواب ورکو د باند قول اوایا یا اهل الكتاب اهل كتابو حل تلقمونا تاسو جرم نگري منا زماننا إلا مگر تجرخ برا زمان دادا أن آمننا بالله شهر إيمان رأولا لمن وما پا كتاب انزل إلينا شهر من تراليك لشهر وما پا كتاب انزل من قبل شهر لقرآننا وإننا أكثركم فاسقون وإننا أكثركم فاسقون او يقنان دير سلاسنا فاسقان دي قل او يا أهل انبئكم قل خبركم تاسل را بشرن من ذا لك الدين مصوبتا ده د بدلینا عند الله شي الله بدل درکې ته طرف د الله نه بدللا او سوکتی مل آغا من ناکارا سوکتی لعنه الله چي لعنت کړل د الله په او وخت به عليه غضب په کړل و جعل منه المل او جوكردي الله دغناشادگانان والخنازي را شخزيران بدد الطغته او باد کوونې دغير الله اولا قدغ خلب شنا کار دي مکان په مرتبه ک اضللو ډيربيلارري دي ان سواء السبين د ببرلاررينا ذا جا اوكمم کله چېدي را شي تااسته قاللو ودي عملنا منيمان را وړدي وقد دخلو بالكفر الكفره او حال دا چېدي راغلي تاصره ب كفر ووه قد غه جوبي او الحاند چېديوتستاسو د م نه بكفر والله انا م ما یک تمون اللہ خبوئی پایچی دی پتھئی و ترا کثیرم منہم وینی و تدیر دا دینا جو ساری اونا فی الاسمی تنوار کئی پا خوراولو دا گناوونو کئی والعودوانی او پا د دا زیادیو کئی و اکلی همو صحتو او پا خوراک دا دی کئی حرامو لرا لبئس ما کانو یا عملون خام خوابت دیاغا چی دا دی سکتا شرکی خوری بکئی زیادی بیداد لولای انها هم اولین من کل دی لرا الربانیون اغا علماء چی رب والو والا احبارو اولین من کل دی لرا لوی علماءو ده سناعن قولهن د اثما لاؤو خبرو دا دینا چی ده گنا ده ستاپا مخی ده کفر شرک خبری کهتی نمونی که و عقلهم اس او د خوراق دا دینا حرام لرا لبئس ما کانو یسنعون خام خوابت ده اغا چی کیدا علماء ورک اوه عوامي ناروا کوي شركي خبري کوي عالم ورتدغه چې ناس ته هیڅ نه وایي ناجي کمه کوي هغه غونګانګار دی چې کمه نه کول کوي دا غونګانګار دی یو له ما او کارته پناروا او خبرو شركي او خبرو نه راورسيږي پهnike اده دي موارد نه ځولې عالم دي ووري ولا خبري مکه وکا او حرام خو لري شود کوي وای دا مکه وکا وقالت اليهود وي يهوديان يدل الله مغلولا نه الله لاستر لښو دې دایبا نرا کو نلا وبقل <سؤال> رحمتو به بانکرو دایبو یا الله شومد غلت ایدیهم فلا ها تردشی وی دی لاسونه د یا دی او تردلی شی لاسونه د دای ولو انو پلا نچو بما قالو پا خبرو چی دای دای وای بل یداه بل کلا سنه د الله مبسوطタニ پراستلی شی دی لا لاخ فلاص مناسب دبن من پینه پویو یو یولفی کو کیف یا شا اللهخر کای سنگ چی غواری ولا یزیدا لکثیر منہم خام قاسی واتی دایلرا ډیر دیل، ډیر د دیل دیل اسیوا که انکه سره ما اونزلی لیکا اگه کتاب چیتا ترالی گلشیلی میر ربی کادتا رفت رفستالا سول سیوا که تغیانا سرکشی و کفران انکار والقائنا باینهم العداوتا اچولی رمان پمیند دی کی دشمنی والبغداء کی نپس رکی الائیوم القیامتی تروزد قیامتا کل ما او قدو هر کل چی دی بل کی نارن ور لیل حربی جگر لرا مسلمانان تی دی ور بلی را بلی اضفى الله علماء کی غور لرا یہود الاسوارہ و طول مر مسلمانانو تاور کری او الله بهملي و يفسدوا في الارض فسادا يهود الاسوارہ کوشش کوي پزمک کید داشات غرايو دروانه او الله لا يحب المفسدين الله کو خپل غړی ورانی کول کی والا ترغيب ور ایمان مان تا بس کا کنه زړی ایمان رالا ولا اناعل کتابي تعلی کتابو عملوي ماړو ته کاانې بجکه د نارهونه ل کپ پرنا هم خاقاممنږ بورکو د دانا س آې هم کوناونهدي ولا خلنا هم ح خامن بررن بهسودا لله جلله لام او ی دلههاو ک تو راتهنجیل باې عملوکوو چې هغه در ته او ققرآانی ما را را داې برنه به اونخور را ولو ان لهم كدي يهودنا ساروا اقاموا التوراة وذروا التوراة اقامت ستوي لاله وي ولارد دي يف التوراة عملكم والانجيلا وي درو انجيل تي ان جيلي عملكم وماه طه كتاب انزل اليهم شرالاي گلي شه دايتا من ربهم له طرفه رب, رب داينا قرانم